Аудіокниги українською від студії Колідор, дякую вам, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за поширення у соціальних мережах. Окрема і щира вдячність спонсорам та партнерам проекту. І, звичайно ж, не знає меж вдячність нашим захисникам, дякуючи яким. Ми можемо робити, аби української мови ставало все більше і більше. Тека авторів каналу Олександр Бовкун. Доля воїна. Події відбуваються в одному із паралельних світів. Засідання Ради безпеки анклаву цивілізації сутностей дев'ятого порядку. Рої інсектоїдів, які за класифікацією проходять як сутності п'ятого порядку, із планетарних систем третього зіркового скупчення, вже рояться і готові випустити маток із загонами підтримки. Ми на порозі чергової атаки ворога. І що ж ми... Можемо їм протиставити матеріальне забезпечення довкільних світів, як завжди готове на 100%. Проблема може виникнути лише з матрицями захисників. Для 38% сутностей воїнів протягом цього циклу боїв настане кінцевий термін контракту. Залучіть розплідники і поповніть кількість матриць молодими волонтерами. Наразі пауза була довгою, і на планетах повинні були визріти якісні цивілізації. Тому очікуємо від вас розвинених воїнів. Корабель Анклаву виник із портальної діри у поясі астероїдів між четвертою та п'ятою планетами системи. Певний час тому на третій планеті системи було засновано розплідник сутностей четвертого порядку. Чотири урожаї були утилізовані через відсутність необхідності у свіжих воїнах. Досягаючи визрівання, цивілізації починали війни на самознищення і опускалися в розвитку до істот першого порядку. Наразі остання цивілізація була у стадії визрівання. Люди черговий раз подолали межу вивчення ядерного розпаду, але ще не встигли знищити все життя на поверхні планети. Саме був час врожаю. Майже по всій поверхні планети зафіксовані військові конфлікти. Наймасштабніші військові дії проходять на найбільшому материку. Команда службі інформації Маємо трохи часу на наближення до планети Розплідника. На планеті працює надмір джерел інформації. Скористайтеся хвильовим потоком. Розберіться із загальною будовою аборигенів, укладом їхнього життя, ситуацією протиборства найбільшого конфлікту, ну і політичною ситуацією тощо. Наразі нам потрібні захисники, тож потурбуйтеся про вірний вибір сторони конфлікту з ідейною і патріотичною підготовкою майбутніх воїнів. Очікую від вас на звіт! Квартира. Із телевізора лунає голос диктора. Іде випуск новин на фіолетовому каналі фіолетового марафону фіолетової влади України. Радо вітаємо всіх телеглядачів на нашому каналі. Сьогодні уся країна святкує річницю перемоги над Кацапськими загарбниками. Рівно рік тому зоряний корабель раси, яка за зовнішню схожість із персонажами відомої гри названа Протосами, виник над нашою планетою і, блискавично оцінивши ситуацію, надав допомогу нашій країні. Протоси. Це миролюбна раса, яка не може відбирати життя у розумних істот. Вони використали мирну зброю. Детально відсканувавши усю площу країн, залучених до війни, протоси прямо із орбіти завдали надточних ударів невідомими променями, зруйнувавши усі види зброї на території Московії і на окупованих територіях України. Таким чином... Другу армію світу полишили без зубів. Збройні сили України довершили справу, витуривши ворога за межі кордонів України 91-го року. Суди Гааги працюють на повну потужність. Сьогодні ми хочемо нагадати вам про надмірні заслуги у перемозі над ворогом нашої любої фіолетової влади. На честь свята – Президент видав указ про нагородження орденами і медалями фіолетових героїв, наших керівників і наших слух. Нагороджено пана Стермака, пана Дадарова, а також інших. Будуть нагороджені працівники засобів масової інформації, які на фіолетовому марафоні добросовісно висвітлювали подвиги наших фіолетових бійців невидимого фронту – і, звичайно ж, недоліки московитів. Медалі отримають пані Дросійчук, пан Бордон, пан Старостович і весь склад студії квартал 13, а також і ще багато-багато наших видатних діячів. За спеціальним замовленням виготовлені пам'ятні знаки хороший москаль для московітів, які продовжують надавати нам інформаційні послуги і проводити аналіз нашого майбутнього шляху розвитку. Нагадаємо, Україна надала прихисток і тепер нагороджує панів Дрикова, Стейгіна, Швіндеровича, а також багатьох інших. Телевізор дивляться двоє чоловіків у парадній військовій формі. На грудях, окрім орденів і медалей, видніються фронтові позивні «Хук» і «Рудий». На, співчуваю я українцям. Чому? Ну, ми з тобою всю війну напередку або по госпіталях, а вони вимушені були весь час ось на це дивитися. А, а я тобі казав, треба було нам самим до Києва їхати. Бо бачу, ми параду не дочекаємося. Дуже вже список орденоносців довгий. Будемо дивитися все у записі. Скажи на ну мені, рудий, а ти зрозумів, для чого протоси для нас так старалися? Ні. А тобі не все одно. Вже півроку пройшло, як вони всіх вилікували, а я й досі не можу до нових ніг звикнути. Не ходжу, а немов літаю. А от мені дивно. Мені вони руку, очі повернули, а я все ніяк не можу розгледіти, для чого воно їм. Хук, бачу, ти щось за душею маєш. Давай вже, розповідай, не набивай собі ціну. Ось що я думаю. Давай розглянемо їхні дії. Після припинення війни... Протосу спочатку вилікували все населення України. А потім, ні в кого нічого не спитавши, зробили нам іще два подарунки. Побудували на кордоні із кацапами бетонну стіну і, класифікувавши усі види сміття, зібрали всі відходи на наших теренах і перетворили їх на нове високоякісне покриття для всіх доріг країни. А так... Тут у почутті гумору інопланетянам не відмовиш. Тоді вся країна реготала, дивлячись, як фіолетові чиновники слиною від жадівності давилися. За тиждень всі дороги зроблені і задарма. А вони ж так сподівалися нове велике крадівництво почати. Хех. Хоча, знаєш, я б не відмовився, якби вони людям житло відновили. «Ну, ти це, не нахабній! Вони ж нам не мамка рідна, аби підгузки міняти. Самі якось відбудуємося і трутнів цих фіолетових теж самі виженемо. Бо якщо самі не зможемо, то як бджоли, що не змогли вигнати трутнів із вулика, зиму не переживемо. Я тобі про інше товкмачу. За такими великими подарунками...» Поза загальною увагою лишилася співбесіда із роботами Перед тим, як лягати у їхню чудодійну капсулу і втратити свідомість Мені близько двох годин голограма протоса ставила питання І, думаю, всіх такими питаннями мучили А в кінці поставили мені одне особливе питання Про можливу службу по захисту анклаву а. Пам'ятаю. Обличчя рудого стало серйозним. Чи згоджуся я ось так відразу, не виходячи із кабінету, телепортуватися на космічний корабель і вже з пришитими ногами летіти у центр перепідготовки, а потім і ще 10 років битися проти орд інсектоїдів, які нападають на анклав? Так само як Московіти на нас напали. Я відмовився. Хоч у мене родичів і немає втрачати нічого, але... втративши ноги, я от ту мить хрест на собі поставив. І ось думаю, що ж це, я так і не погуляю новими ногами по хрещатику. І перед дівчиною навіть на коліно не стану, аби запропонувати провести життя разом. Відразу знову на війну? Ну ні... Хук зім'яв підборіддя. А я, знаєш, погодився. Хоч у мене й родичі є, але попрохав показати мені тих монстрів. Кацапи, звісно, гидкіші, але ті потвори страшніші. Ці битви зірково-планетарних масштабів. І якщо той жах сюди прорветься, то тут ніхто не виживе. Тому я й погодився Але ж ти тут? Так, я коли у капсулу лягав, то вже з землею прощався Але мене вилікували, подякували за згоду І сказали, що то була перевірка на лояльність Та й відпустили здоровим і зрячим до рідні От я й думаю Давши здоров'я нації і збудувавши нам стіну та дороги Протоси не на владу хотіли справити враження, а на народ, аби через декілька років прилетіти і влаштувати мобілізацію. Рудий задумався. Та ну, дурницю ти в голову напхав, Хук. На одному єдиному тестовому питанні цілу теорію змови вибудував. Треба тебе якось розвіяти і, знаєш, у мене є чим. «Відразу попереджаю, інформація секретна. Але тебе я знаю. І також знаю, що навіть якщо ця інформація і піде далі, то великої біди не буде». Рудий дістав пляшку коньяку і почав возитися із корком. «Коли інопланетяни оголосили про лікування всіх охочих українців, лікуватися пішли абсолютно всі». Змухнули пилюку із синеньких паспортів з золотим тризубом і проросійські українські кацапи. Хтось перезувся, хтось ні, але всі бігли до протосів зі своїми болячками. Так от, спочатку це були поодинокі випадки, а зараз маємо чіткий загальний висновок – всі. Ті, хто або за два роки війни так і не вивчив державну мову і доводив протасам свій український патріотизм москворотою щелепою, або просто мав приховані проросійські погляди, всі вони через неділю після відльоту корабля інопланетян раптово отримали набуту безплідність, повну імпотенцію та фригідність. Та ти що? Так, так? «Ти хочеш сказати, що всі ці орденоносці <гум> – переважна більшість, і не знають про це лише ті, у яких давненько не було сексу!» Рудий розлив янтарну рідину по чарках. «І думаю, саме коштом цих питань іншопланетні москоправи і виявляли ху і ху. А оскільки у мене із цим все в порядку...» І я, до речі, відповів на пропозицію служби відмовою, то, думаю, те питання не було ключовим І у зв'язку з довгоочікуваним початком демонстрації параду Збройних сил Хочу проголосити тост Щоб стояв у кожній українській сім'ї Фук розплющив очі Капсула прийняла вертикальне положення, і воїн вийшов у свою каюту. На столі стояла філіжанка із кавою, а на тарілочці лежав маленький кексик із однією свічкою. Протоси мають почуття гумору. Початок служби. Сьогодні маленьке свято. Скінчилося його навчання в Інопланетному центрі перепідготовки. Коли він приймав рішення про вступ до лав Збройних сил Анклаву, це було як кинутися у прірву. Він бо навіть не зміг попрощатися із рідними. А хотілося хоча б запам'ятатися їм не інвалідом, а повноцінним, зрячим, сильним чоловіком. Хук зробив крок у рамковий тунель. Червоний лазер просканував тіло. Наступний крок – пауза. Безліч тоненьких струменів води влаштували душ Шарко. І ще крок і тепле повітря оповило, нагріло і висушило. Крок. Десяток швидких лапок забігали довкола, наносячи на тіло невідомий полімер, який у результаті утворив анатомічний комбінезон на кшталт термобілизни. Настала черга частування, п'ючи каву. Хук подумки підбивав підсумки навчання. Прірва у розвитку землян і протосів була неподоланна. Зараз Хук, за наявності озброєння, яке вивчав у Центрі перепідготовки, міг би одноосібно за лічені хвилини винести всю Кацапську погань з України. У протосів є тільки одна проблема, яку вони самі вважають чеснотою. Їхній рівень розвитку не дозволяє їм вбивати, навіть для самозахисту, навіть опосередковано. Вони у своїй святості досягли того рівня, що не можуть натиснути на кнопку пуску дрона Камікадзе, який має сам обрати ціль і віднести вбивчий заряд ворогу. Для всіх цих марудних справ їм і потрібні відсталі людські істоти – які ще не позбавилися інстинктів виживання. Маючи в голові набуті знання, а за спиною міць зброї протосів, Хук міг вважати себе істотою п'ятого рівня. Разом із силою прийшло розуміння, що противники також істоти п'ятого рівня. А отже, володіють настільки ж руйнівними можливостями. На півстіни... Запалав екран із інформаційними блоками. Пролунав голос. Рекрутеху, послухайте інформацію. Це ваше перше бойове завдання. Особливо запам'ятався перший бій. Ніякої романтики і глибин космосу, бо ніяких ілюмінаторів ніяких перенавантажень, бо відмінно працюють компенсатори. Було таке враження, що його бойовий космічний човен навіть із місця не зрушив. Жили своїм життям лише прилади. Побачивши на радарах свого бойового шатла групу інсектоїдів чисельністю голіву 300, які змогли висадитися на населену планету і проривалися до міста, Хук зробив запит на подальші дії – Перейшовши на автономне керування, і почав атаку. Світліться точки на радарі зафарбувалися у червоний колір. Коли всі цілі були захоплені у приціл, воїн натиснув на кнопку запуску. Врум. За мить інопланетна зброя випустила чергу. В бік ворога полетіла щільна група керованих зарядів плазми. Які, не мов фарба у принтері, прямували кожен до своєї жертви? Насправді Хук не чув навіть власних пострілів. Ця система озвучувала роботу зброї, аби боєць міг краще орієнтуватися в обставинах, немов в дитинстві, коли наставляєш.